Познаване на Бога. Понякога човек трябва да излезе от гъстата аура на големия град, да се изкачи високо да се потъпи в чистия свят на планината. Само тук могат да възникнат и да бъдат осветлени някои въпроси. Острица е скромен връх, самотен, чист, едва забележим в пояса на високите поляни, заобиколен с планински ливади с сочни треви, цветя и ароматни смрики. На около малки горички от Ели и бели брези. Тук често идвахме с нашия обичан учител и, насядали между скалите на самия връх, по плънинския мир и разговарихме. Учителя каза Идеята за Бога трябва да бъде ръководна идея за всички хора. Като дойдем до тази идея, всички трябва да имаме една мисъл, а като дойдем до човешкото, нека всеки мисли каквото иска. Поне веднъж в живота си трябва да имате тази опитност – познаване на Бога. Всъщност, Бог е най-познатото и най-непознатото същество в света. Хлябът, който ядете, в него Бог е скрит. Водата, която пиете, в нея Бог е скрит. Във въздуха, в светлината също. Пред нас стои великата задача – да познаем Бога когато човек познае Бога, той се озарява от такава светлина, че е готов да направи истинска жертва. Ако мислите, че за няколко хиляди години ще намерите и познаете Бога, вие се заблуждавате. Още повече, ако мислите, че за 10-20 години можете да намерите и да познаете Бога. Ангелите които са толкова интелигентни, още не го познават. Познаването на Бога е вечен, непреривен процес. Всички ще се учим и вечно ще се учим да познаваме Бога в Неговата безгранична любов, мъдрост и истина. Даже и боговете, като се приближават към Бога, се чувстват като деца, като че нищо не знаят. Красотата на живота се заключава в неразбраните неща. Кои са неразбраните неща? Великите. За да познаем Бога, трябва да пожертваме всичко за Него. Онзи, който познава Бога, ще започне с една нова наука, с нова просвета и култура каквито светът не е санувал. За да познае Бога, на човека са нужни не една, а няколко вечности. Да не се интересуваш от Бога, това значи да не се интересуваш от уроците, които ти преподават. Това значи да бягаш от училището. Всеки, който не се приближава до Великото в света, губи. А който губи, се излага на големи страдания. Законът гласи Не можете да познаете Бога, ако не го обичате.